Viermele de zmeură Odată ca niciodată, în orașul simplu Rosenburg, în micuța casă de lângă pădure, trăia o familie. Ana și cei trei copii ai săi. Edward, Chloe și Zoe. Aceștia foloseau zmeură pentru a avea fructe conservate, în gemuri și dulceață. Acesta era centrul mâncărurilor din oraș, zmeura. Haideți copii, micul dejun e gata! Veni, mamă! Edward, termină! ha, ha Te-am prins! Mâncați-vă mâncarea, copii! Edward nu o mai chinui pe sora ta! Toți își mâncau micul dejun când Chloe a strigat foarte tare! Ah! Ce este? E un vierme! Eu! De unde a apărut? Era pe zmeură! Pe cea mare! Omoară-l! Nu! Lasă-mă să-l strivesc! Edward, eu! Nu! Nu face asta! Și Chloe... De ce atâta agitație pentru un vierme mic? Doar suflă de acolo! Chloe a luat o frunză de zmeură și a pus ușor viermele pe ea A mers în grădină cu Zoe pentru a ajuta viermele să fie în siguranță Chloe, privește! O vrabie! Dacă lăsăm viermele aici, vrabia aia îl va mânca imediat Să-l ducem în pădure! Îl putem lăsa acolo! Fetele au mers în pădure și au găsit un mic tufiș de zmeură, în care au eliberat viermele. E locul perfect! Cât de norocos este să aibă deasupra lui acoperișul ăsta roșu închis, înconjurat de atâția copaci frumoși și flori! S-au întors înapoi acasă și mai pe seară s-au așezat cu toții să ia cina împreună și au mâncat sandvișuri delicioase și zmeură bună cu smântână cât au poftit. Au mâncat ce au mâncat până când s-a terminat toată zmeura. Au savurat fiecare înghițitură din ea. Se pare că am terminat toată zmeura și acum nu ne-a mai rămas deloc de conservat pentru iarnă. Eu și Zoi mergem în pădure să luăm mai multă zmeură, mamă. Foarte bine! Asigurați-vă că luați cele mai proaspete fructe! Da, mamă! A doua zi, Chloe și Zoe s-au pregătit să meargă în pădure pentru a culege fructe proaspete și zemoase. Chloe a luat coșul albastru, iar Zoe l-a luat pe cel galben. Aveți grijă, fetelor! Să veniți înapoi acasă înainte să apună soarele. Știți că nu sunteți siguranță în pădure după apus. Și salutați-l pe regelei zmeurii din partea mea. Data viitoare când îl văd, spuneți că îl voi mânca! <laughs> și astfel, Chloe și Zoe au reușit să ajungă în pădure. Sărind peste copaci căzuți și prin tufișuri, fiind prinse de crengile copacilor pline cu fructe dulci și zemoase, hoinărind prin pădure, căutând tufișuri de zmeură. Cele două au mers până când au găsit o zonă care avea fructe de pădure peste tot. Boabe de soc, coacăze, afine, dar nu și zmeură. Au continuat să caute tufișuri de zmeură și s-au adâncit din ce în ce mai mult în pădure, până când au ajuns la un platou mare, care a avea tufișuri de zmeură peste tot Cât vedeai cu ochii Și care ar fi lăsat oricui gura apă E incredibil! Atât de multe tufișuri de zmeură roșie peste tot! Toate tufișurile erau pline de zmeură roșie închis Pe care cele două micuțe nu o mai văzuseră vreodată Amândouă s-au ospătat din zemoasa zmeură roșie și au și cules Iar imediat coșurile lor erau pline ochi Acum să ducem coșurile înapoi acasă. Nu! Stai! Hai să mai adunăm puțină înainte să plecăm! Și astfel au cules mai multă zmeură și și au umplut buzunarele șorțurilor și s-au pregătit să plece înapoi acasă. Ambele fete au ținut câte un coș într-o mână, și șorțul în cealaltă, și au pornit spre casă. Chloe și Zoe au mers ce au mers, dar s-au rătăcit. Nu mai fusese niciodată atât de adânc în pădure. Nu puteau găsi niciun drum și nicio cărare care să le aducă înapoi acasă și ca să fie și mai rău, soarele începea să apună Umbrele copacilor erau lungi, iar păsările zburau înapoi spre casele lor, deoarece ziua aceea se încheia uh, Sunt puțin îngrijorată, nu știu unde suntem Nu-ți face grizi, oi Sunt sigură că suntem aproape de ieșirea din pădure și că vom vedea curând fumul din coșul casei noastre cât au continuat să meargă prin pădure, s-a întunecat și s-au speriat și mai mult Au mers ce au mers până când, deodată, au auzit o foarte micuță zână ce zbura prin fața lor, uimindu-le pe fete a, O zână! Bună! Zâna le-a făcut semn să o urmeze și a zburat puțin în fața lor, privind înapoi înspre ele și așteptând să o urmeze Chiar atunci au auzit un mărit prin pădure în spatele lor, atunci fetele s-au grăbit să o urmeze pe zână. Zână le-a condus pe fete pe un platou plin cu tufișuri și apoi a dispărut pur și simplu. Unde suntem? E întuneric! Nu pot să văd nimic! Stai, cred că știu unde suntem! Ne-am întors în pădura cu zmeură! Zoe și Chloe erau obosite pentru că merseseră toată ziua și au început să plângă în timp ce s-au prăbușit pe iarbă. Un sandwich de mâncare acum Imediat ce a spus asta A simțit ceva în mână oh, Ce minune! Am un sandwich în mână Și eu am unul Dacă aș putea avea și un pahar cu lapte bun Nici nu a apucat să-și termine bine propoziția Că a simțit ceva în palma mâinilor ei mici Zoi, zoi! Am un pahar cu lapte în mâini Este magic! <gătă> <gătă> și eu am unul Cred că asta e făcută de frumoasa zână care ne-a ghidat până aici Și astfel, fetele au mâncat, au băut laptele și și-au potolit foamea oh, Sper să putem găsi un loc bun de dormit Imediat ce au spus asta și-au dat seama că stăteau lângă un pat moale în care ele să poată dormi Și astfel, Chloe și Zoe s-au învelit și au dormit toată noaptea A doua zi... În vreme ce Chloe se trezea, soarele strălucea puternic. Erau înconjurate de frumoși copaci verzi, iar păsările zburau, chiripind și cântând frumoasele lor melodii. Ah, cât de frumos este! Să dormi în pădure, înconjurat de tufișuri de zmeura... Chloe, trezește-te! S-au uitat mirate una la cealaltă, realizând că au dormit în pădure. S-au uitat la patul în care au dormit... Care era făcut din paie și in de calitate, o pătură din frunze și un pat male de mușchi. Este un vis? Ciupește mă, Claui, pentru că am impresia că visez! Nu voiam să mă ciupești cu adevărat! Uite, măcar acum știi că nu visez, surioară Mă întreb unde o fi din acea bună, care a fost atât de bună cu noi! Exact atunci au văzut o scânteie prin aer chiar în fața lor. Și iată că era acolo, zâna plutind în fața lor, zâmbind și salutându-le. Au, oh, bună! Ai fost atât de bună! Exact atunci, un bătrân bărbat a ieșit de după tufișurile de zmeură și purtând o haină elegantă și albă cu o pelerină roșie. Avea un baston cu el, care avea o coroană cu o zmeură roșie de cristal, care strălucea ca un rubin în lumină. Ah, văd că ați cunoscut-o pe Serafina! permiteți mi să mă prezint Sunt regele Rubus, regele zmeurii Domnesc peste un regat de tufișuri de zmeură Și trăiesc aici de mii și mii de ani Am trimis-o pe Serafina să vă salveze de bestia care aleargă noaptea prin pădure Nu am vrut să vă sperii cu cicatricile de pe fața mea în bezna din pădure? Fetele erau uimite de ideea de a fi regele zmeurii și aveau un zâmbet mare pe fețe în timp ce îl ascultau pe rege. Am fost blestemat de către spiritul elementelor, Aramos, care domnește peste tot pământul, vântul, aerul și apa, ca odată la 100 de ani să mă transform într-un vulnerabil vierme de zmeură. Ăsta e felul în care mă învață valoarea darului pe care eu l-am primit și anume nemurirea. Și le-a spus fetelor despre cum a fost ziua în care a fost transformat în vierme de zmeură. Și a fost dus cu zmeura, care a ajuns pe farfuria lui Chloe. Aș fi putut fi mâncat sau călcat dacă nu erați voi două care m-ați salvat. Și când m-ai așezat pe frunză, mi-am lovit piciorul și din cauza aceea șchiopătez. Am stat sub tufișul la care m-ați lăsat la apusul soarelui, și imediat ce am revenit la forma mea normală, v-am căutat ca să vă mulțumesc că mi-ați salvat viața și să vă răsplătesc pentru toată bunătatea voastră Apoi v-am găsit amândouă aici, în regatul meu și am vrut să vă mulțumesc fără să vă sperii Le-a spus că o va trimite pe Serafina împreună cu ele, să le ghideze prin pădure înapoi spre casă în siguranță Vă mulțumim că ați avut grijă de noi, bunule dom. Cu foarte mare plăcere! Să vă așteptați la niște cadouri atunci când veți ajunge acasă... Și spuneți lui Edward că îl mănânc eu pe el când îl mai văd! Oh! Nu, nu faceți asta! Vă rog, iertați-l! <laughs> Nu-ți face griji, îl iert! Răzbunarea nu este bună niciodată, eu doar glumeam. Fetele au respirat ușurate și l-au îmbrățișat pe regele Rubus. La revedere, suflete bune! Să fiți mereu bune și generoase! Cele două fete și-au luat coșurile și au urmat-o pe Serafina, care le-a dus înapoi acasă prin pădure. Imediat ce fetele au ajuns acasă, Serafina și-a luat rămas bun și a dispărut. A fost mare fericire și veselie atunci când fetele au ajuns acasă. Oh, mă bucur atât de mult că sunteți bine! Unde ați fost toată noaptea? V-am spus că pădurea nu e un loc sigur noaptea! Fetele i-au explicat totul mamei lor și lui Edward și le-au povestit despre regele Rubus și despre regatul său fermecat. Eu mă bucur doar că sunteți bine și înapoi acasă! Oh! Mai devreme a trecut pe aici un om bătrân care a lăsat asta pentru voi! Când s-au uitat în coș, au văzut două brățări frumoase, bătute cu pietre roșii strălucitoare, în formă de zmeură. Wow, ce frumoasă e! Edward, este ceva și pentru tine? Era o broșă de argint în formă de vierme de zmeură. Edward era puțin rușinat și a înțeles ce însemna cadoul, așa că nu a mai rănit vreodată o altă ființă și a fost întotdeauna bun. Ce frumos! Acum am să merg să pregătesc cina, copii! Mergeți să vă spălați și să vă îmbrăcați pentru cină. Chiar când mama intra în bucătărie, a fost surprinsă să găsească 10 coșuri pe masă, toate pline, cu zmeură roșie zemoasă. S-a întrebat cum au ajuns acolo, dar a presupus că era un cadou de la regele zmeurii. Și astfel, au putut să conserve zmeura și pentru că aveau atât de multă, au început să vândă la duzină borcanele de gem. În final, dovedind că ești bun cu alții, indiferent despre cine este vorba, vei primi bunătate în schimb.